29. Minden cselekedetnek vizsgáld meg az előzményeit és következményeit, és csak aztán kezd hozzá. Ha nem így jársz el, akkor eleinte nagy kedvel fogsz a dologhoz, mert nem gondoltad meg a következményeit. Később esetleg, mikor akadályokra bukkansz, szemre abba kell hagynod a munkát. Győzni szeretnél olimpiában? Istenem, mert mondom én is, mert nagyon szép dolog. De vizsgáld meg a feltételeit, és a következményeit, és csak azután fogja kivitelhez. Fegyelmezetten kell élned, étrend szerint kell táplálkoznod, tartózkodnod kell a süteményektől, előírás szerint kell edzened magadat, a megállapított órákban akár hőség van, akár hideg. Nem szabad hideg vizet vagy alkalomattán bort innod. Egy szóval úgy kell engedelmeskedned az edződnek, mint az orvosnak. Aztán ki kell állnod a versenyre, megtörténhetik, hogy megrántod a kezed, kificamítod a bokád, és rengeteg port nyelned. Megeshetik, hogy közben meg is ostoroznak, és a végén mindenek a tetejében még le is győznek. Alaposan gondold meg mindezt, és ha még ezek után is van kedved, kezd hozzá a versenyzéshez. Ha nem így jársz el, akkor úgy fogsz kapkodni, mint a gyerekek, akik hol birkózónak képzelik magukat, hol meg vívóknak, azután meg trombitáni kezdenek, végül tragédiát mutatnak be. Így érsz is. Előbb atléta leszel, majd vívó, aztán rétor, végül filozófus. Egész lelkeddel azonban semminek sem adod át magad. Majom módra minden szemed elé kerülő jelenséget utánzol, és hol ez, hol az tetszik neked, mert megfontolás és körültekintés nélkül vaktában, immelámmal fogtál hozzá. Így van az is, hogy az emberek látnak egy filozófust, meghallgatják az előadását, mondjuk frátésznek. ki tud úgy előadni, mint éppen ő, és akkor ők is filozófusok akarnak lenni. Ember, fontold meg előbb, hogy miféle ez a dolog. Tanulmányozza a saját természeted, hogy el tudod-e viselni a vele járó nehézségeket. Épp úgy, mint amikor valaki öttusázó vagy birkózó akar lenni, meg kell vizsgálni a karjait, a combjait és a csípőjét. Az egyik ember erre, a másik arra született. Gondolod, hogy ha a filozofus életét választod, ugyanúgy tudsz majd enni, inni, épp úgy törekedhetsz és elégetlenkedhetsz? Vírasztanod, küzdködnöd kell, ott kell hagynod családodat, el kell viselned, hogy akármelyik kölyök lenézzen, bármelyik járók elő kinevessem. Mindenütt hátul kell maradnod, a megbecsülésben csak úgy, mint a hivatalodban, a törvény előtt épp úgy, mint bármely üzletügyben. Jól fontod meg, Akarsz ezekért cserébe szenvedélytelen állapotot, szabadságot és lelki nyugalmat? Ha nem akarsz, vigyázz! Ne így úgy, mint a gyerekek, ne légy előbb filozófus, aztán vámszedő, később szónok, végül a császár helytartója. Ezek a foglalkozások nem illenek össze. Egyöntetű embernek kell lenned. Akár erkölcsös vagy, akár erkölcstelen. Vagy az irányító szellemet kell kiművelned, vagy a külső oldalad. Vagy a bensőt formálására fordítsd a művészeted, vagy a külső viszonyok alakítására. Más szóval, vagy a filozófusnak, vagy a közönséges embereknek az életét kell vállalni.